ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم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 Fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ya sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar amma ba'd muhtaram musalmanlar Allah taala'dan korkun Cənnətə aparan bir qapıdır. Həmçinin Allah Taala'nın rızasına insanı çatdıran bir ibadətdir. Və bu ibadət də valideynlərə yaxşılıq eləməkdir. Allah Subhanu Taala buyurur: "Və qadər rabbuka an la ta'budu illa iyahu wabil validayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ سَغِيرًا Rəbbin ancaq ona ibadət eləməyi və valideynlərə qarşı yaxşı davranmağı əmr eləyib. Əgər onlardan biri, yaxud hər ikisi sənin yanında qocalarsa, onlara uf belə demə, onlardan köbut danışma, onlara gözəl söz söylə. Ve onlara rahm edərək, özü və oğlanın kabağında alçat ve de Rabbim, onlar məni kiçiyken terbiə etdiklerine göre onlara rahm edər. Ve Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhi və salləm buyurur, ثeləfətun harramallahu aleyhimul cənə mudminul hamr vel ağqquli valideyh ve dəyyusul lezî yuqirru l-khubfe fəhlih Üç nəfərə Allah-u Cənnəti haram eləyib, birinci davamlı olaraq içki içən, ikincisi valideynlərin üzrünə ağ olan və üçüncü də deyyusdir, yəni o kəs ki, öz ailəsində bir pisti, zinakarlıq və s. varsa, onu iqrar edir, təsdiq edir, yəni onunla razılaşır. Bunu da Ahmet rivayət edib və Nəsai rivayət edib. Və həmçinin, Buxalina Muslim rivayət edib ki, Peygamber s.ə.v. buyurdu, Əla ünəbəküm bi akbərl kebəir. Əşrəku billah və ukukul valideyn və qəvuləzzur. Sizə ən böyük günahlar barədə danışım mı? Onlar Allah Taala'ya şərik qoşmaq, valideylərin üzünə ağ olmaq və haqsız söz söyləməkdir. Və valideylərin üzünə ağ olmaq, yəni atanın yox, ananın üzünə ağ olmaq odur ki, onlara vacib olan yaxşılığı eləməyəsən, onlarla əlaqəni kəsəsən, sözlə, yaxud əməllə onlara qarşı pisti eləyəsən, incidəsən onları. Və bütün alimlərin icmasına görə valideynlərə yaxşılıq eləmək fərzdir və onların üzünə ağ olmaq isə böyük günahlardandır. Və bir ömətlərə müsəlmanlar, ki, insanın valideynləri, yəni anası və atası Onların böyük haqqı var insanın üzərində. Və məsələn, ana, səni qarnında daşıyır 9 ay, yaxud ondan çox, yaxud ondan biraz az. Kim bizdən bu qədər o yükü daşıya biləcəyik? 9 ay dalba dal. Və o daşıyır, baxmayaraq ağrılara və s. Onun bədəni sənin üçün sonradan, Bir qab olur, hansı ki, içində südü içirsən. Onun döşü sənin üçün qabın ağzı olur. Sən xəstələnəndə sənə qulluq edir. Halın pis olanda səndən bir yerdə olur. Yemək yemir, ta sən sağalana qədər. Gecələr yatmır. Və həmçin, səndənə pisli olur, nəcasət və s. Öz əli ilə təmizləyir. Baxmayara ki, insan hətta özünü bəzən təmizləməyə görə, yəni pis olur ona görə. Və həmçinin ata da gelir çöllərdə, səhralarda və s. yerlərdə sənin üçün çalışır ki, ondan ötürü ki, sənin az qalmıyasın bugün. daima öz fikrini, ağlını, bədənini səndən ötürü əziyyətə salır. Və buxarina muslim, rivayət edib Rabbu Hüreyra'dan r.a. Bir kişi dedi, ya Rasulallah, ən yaxşı kimlə davranmalıyım Dedi ki, umuk Yəni, anonla. Dedi, sonra kim? Bəyəməsələm yenə də deyir ki, anonla. Dedi, sonra kimlə? Dedi ki, yenə anonla. Və sonra, soruşlu, sonra kim? Dedi ki, thumma əbuk. Sonra, yəni, atanlar. Və bundan sonra, buna baxmayaraq görürük ki, bəzi oğlada valideynlərin üzrünə ağ olurlar. Onların haqqını tanımırlar. Onların Etdiyi yaxşıqlara görə gözəl şəkildə qarşılıq vermirlər. Görürsün ki, sözlə, yaxud əməllə valideyni incidir. Onların köbut danışır. Yaxud quru danışır. Ona baxanda, üzünə baxanda, hiddətlə, yəni belə şeylə, yəni şiddətlə baxır üzünə. Sanki onları tərbiyə eləmək istəyir. Yaxud bəzən olur ki, Öz zövcəsini valiliyindən üçdün eləyir. Zövcəsinə itaət eləyir, valiliyindən isə olur. Hər nə pis söz var, onlarla danışanda o sözlərdən istifadə eləyir. Və elə övladlar var ki, onlar hətta valiliyyinləri qocalanda atırlar onları qocalar evinə, onlar haqqında heç maraqlanmırlar ondan sonra və budur mu yaxşılığın əvəzi. Və İbn-Omar radiyallahu anhümə bir gün görür ki, Yəmənli bir kişi Kəbəni tavaf edir və Çinində də anasını daşıyır, onunla bir yerdə tavaf edir. Və sonra da İbn-Omarə deyir ki, ey İbn-Omar, mən bunun, yəni ananın əvəzini verdim mi? Və İbn-Omar radiyallahu anhümə deyir ki, yox, heç onun bir axının əvəzini sən verməmişsin. Yəni, o ki, ana doğuş vaxtı ax çəkir, əziyyət çəkir, heç bu sancının bir dənəsini sən onun haqqını verməmişsən onunla. Ona da bu xadir rivayət edib Adəbul Mufratda. deyib, səhihdir. <coughs> və həmçə, İbn-Omər radiyallahu anhümə bir kişiyə deyib ki, istəyirsən cəhənnəndən qurtulasan və cənnətə daxil olasan, dedi, bəli, Allahan da olsun. O da dedir ki, valideynlərin sağdı, dedir ki, anam hələ sağdı. Dedi ki, Allah'a and olsun ki, eğer onunla gözəl danışsan, ona yeməyi yedizdirsən və böyük günahlardan çəkinsin, mütləq cənnətə girərsən. Və əmçinin, muslim, Ebu Davud, Nəsait-i İrmizi və İbn-i Maca, rivayət edilir ki, Ebu Hureyla radiyallahu anh, ki, Resulullah səvələm buyurdu, La yəczi vələdun vəlidəh, İllə ən yəcidəhu məmlukən fəyəştəriyəhu fəyühtiqa. Övlad heç vaxt valideynin haqqını tam ödəyə bilməz. Ancaq o vaxt ödəyə bilər ki, görsək ki, atası quldur, ona satın alsa və sonra da azadlığa buraxsa o vaxt ancaq. Yəni, nə qədər valideyn insana yaxşılıq eləyibsə, sən onun əvəzin heç vaxt verə bilməyəcəksə, nə qədər çalışsan. Yegəni haldır ki, o, Valideyn gül olsa və onu sən azadlığa buraxsan, alıb onu azadlıqla buraxsan, o vaxt onun əvəzini verə bilərsən. Uaqulu qawli hada vəstəğfirullah li və lakum. Elhamdülillah rəbbil aləmin vəs-salatu vəs-səlamu alə əşrafil ənbiyə vəl-mursəlin, və nəbinə Məhəmməd və aləhi və səhbihi əcməin. Amma ba'd. Niyə görə bəzi övladlar bu cür eləyir, halbuki valideyn o cür eləyə bilməz Niyə görə? Çünki valideynin evlada qarşı olan sevgisi fitri sevgidir. Onun əlində deyil. Yəni, Allah Subxanələ valideynin artıq təbiyyətində o cür valideyni yaradıb ki, öz evladını sevir. Ona görə də görürsün ki, valideyn hazırdır, öz canını versin öz evladından ötürü. Ona görə də Peyyəmbər S.S. Hədistə hansı ki, Ahməd Tirmizi və İbn-Maca Ömərdən radiyallahu anh rivayət edib ki, Peyəməl əsələləm buyurdu, Lə yüqadul vəlidu bil vələd. Övlada görə valideyni öldürməzlər. Albaniyada de deyib ki, səhixtir. Yəni, əgər valideyn öz övladını öldürsə, şəriətlə onun cazası ölüm deyil. Başqa caza hakim verə bilər, lakin öldürə bilməz onu. Və əl-münəvi feydül qadir kitabında, onun hədisin şərxində deyir ki, yəni ona görə də ki, səbəbi odur ki, e, valideyn, övladının dünyaya gəlməsində səbəbdir. Ona görə də övlad, valideynin edamında səbəb ola bilməz. Və həmçinin, valideynin qəlbində o sevgi dediyimiz kimi fitridir. Və əl öz övladını öldürürsə, iki şeye görə öldürə bilər. Ya hansısa mühüm səbəbə görə, Yaxud da ikinci şey də odur ki, valideynin artıq ola bilsin ki, ağlı gedə bilər, dəli ola bilər və s. Ancaq bu iki səbəbdən biri. Ona görə də şəriyyətdə yəni, onun cazası edam deyil, ölüm deyil. Və ona görürsən ki, övlad xəstələnəndə valideyn daima çalışır, onun üçün dərman axtarsın. Hazırdır ki, bütün dünyanı gətsin, nə qədər lazımdır pul töksün. Ta ki, övlad sağalsın. Bu da valideynin sevgidir. Lakin, övladın sevgisi isə valideynə qarşı təbii fitri sevgi deyil. Bu, sonradan əldə olunma sevgidir. Yəni, uşaq əgər uşaqlıqdan kimin yanında böyüyarsa, hətta valideyn olmasa da ona öyrəşir. O sevgiyi yavaş-yavaş əldə edir. Yəni, fitri sevgi deyil o. O görə də görürsən ki, bəzən övlad öz sevgisini valideynə qarşı bildirməyə də utanır, çətinlik çəkir. Və bəzəndə görürsən ki, valideyn hansıysa bir ömrünün mərhələsinə çatanda, yəni çox qoca olanda, yaxud çox ciddi xəssələnəndə, bəzi övlətlər var ki, deyirlər ki, əşi, ölüm onu rahatlayar. Yaxud deyir ki, bezmişəm ondan və s. Ona görə də Allah subxanələ görür ki, Quran-ı kərimdə övlada tövsiyə eləyir, nəsihət eləyir valideynlə yaxşı davranmağı. Quran-ı kərimin yetdi yerində. Allah Taala buyurur: "Və izə xəzna min saqa bani İsrail la ta'buduna illallah və bil validaini İsrail övladlarından əhd götürdük ki, ancaq Allah'a ibadət edəyəsiniz və valideynlərə qarşı yaxşı olasınız. Bəhmişün Allah Taala buyurur: "Və ibullaha və la tüşriku bihi şey'en və bil Allah'a ibadət edin, heç bir şeyə ona şərik qoşmayın və valideynlərə yaxşılıq eləyin. Bəhmişün Allah Taala buyurur: "Qul ta'ala və Allah'a tüşrikü bih şey'en ve bil sizə haram olan şeylər var idi, sizə danışım. Allah Taala'ya heç bir şeyi şəriq qoşmayın və valideynlərinizə yaxşılıq eləyin. Və həmişə Allah Taala buyurur <gülüyor> ve qadə rabbuka illə ta'budu illa iyahu ve bil valideyn əmr elədik ki, ondan başqa heç kəsə ibadət edə və valideynlərə yaxşılıq eləyəsiniz. Və həmişə Allah Taala buyurur: "Və əsəynəl insana bi valideyhi husna. V in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Bu insana valideynlə yaxşı davranmağı e, vəsiyyət etdik. Və əgər onlar səni məcbur edərsələr ki, mənə şərik qoşasan, onlara onda itaat etmə. Və həmişə Allah Taala buyurur: Və fisaluhu fi amayn aneshkur li və li valideyki biz insana valideynlən yaxşı davranmağı tövsiyə elədik. Onun anası onu ağrılara baxmayaraq daşıyır və iki yaşına çatanda onun onu döşündən ayırır. Ona görə şükr ilə mənə və valideynlərinə mənə tərəf qayıdacaqsan. V həmişə Allah təala buyurur: "Vəsaynal insana bi valideyhi ihsana." hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu wa biz insana valideynla validenlarla gözəl davranmağı tövsiyə etdik onun anası onu çətinliklə daşıyır qarnında və çətinliklə də doğur onu və onun hamiləliyi və döşdən ayırmağı tam 30 ay çəkir Lakin dedimiş kimi valideyinin övlada qarşı sevgisi fitri olduğuna görə Allah Subhanahu Taala cəmi bir yerdə valideyinə tövsiyə elir ki, övladı ilə yaxşı davransın və buyurur ki, yusikumullahu fi avladikum liz-zakari mithlu Allah Taala övladınız barədə sizə tövsiyələr verir. Mirası böləndə oğlan uşağının payı iki qız uşağının payına bərabərdir. Və belə hörmətli müsəlmanlar, Ki, bütün alimlərin fikrincə belə bir qayda var. O da ki, əvəz əməlin növündən asılıdır. Yəni, nəyi eləyərsən, onu əvəzin görərsən. Nəyi əkərsən, onu da bişərsən. Yaxşılıq eləyəsən, sənə də yaxşılıq eləyərdə. Pisti eləyəsən, sənə də pisti eləyərdə. Və Peyəmbər Sələm buyurur, Və Allahu fi avni l'abd, məkən l'abdu fi avni əxih. Nə qədər bəndə öz qardaşının köməyində olarsa Allah Taala da ona onun köməyində olar. Muslim rivayet edib. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi allahu səlləm buyurur: "Kim qardaşının ehtiyacını ödəmək çalışarsa, Allah Taala da onun ehtiyacını Bu Buxariylə Muslim rivayet edib. Yəni daima yaxşılıq eləsən, yaxşılığın əvəzini də qoyarsan. Və valideynlərindən də eyni şeydir. Kim valideynlərinə qarşı yaxşılıq eləyərsə, onun övladları da ona qarşı yaxşı olacaqlar. Kim onların üzünə ağ olarsa, övladları ilə onun üzünə aq olar. Və əlpisti eləyəsə onlara, Allah taala sənə elə övladlar verəcək ki, onlar da sənə pisti eləyəcəklər. Və bəzi alimlər qəribə bir dənə hekayə danışırlar, alimlərdən biri. Deyir ki, bir kişi onun qoca atası var idi, o artıq onu xidmət edəməkdən bezmişdi. Və artıq qərara gəlir ki, geçsin onu öldürsün. Götürür onu özü ilə, çıxır səhraya və müəyyən bir yerə çatanda onu düşürdür aşağı və kişi də soruşur, ey oğlum, sən niyə görə məni bura gətirdin, nə ilə mi istəyirsən? dedi ki, istəyirəm səni öldürüm. O da deyir ki, bu mu yaxşılığın əvəzi? Övlad da deyir ki, mütləq səni öldürməliyəm, çünki artıq bezmişəm səndən. Və atası deyir ki, əgər mütləq öldürməlisən məni, onda məni bu qayanın yanında öldür. Və övlad da təəccüblənir, deyir ki, fərqi nədir, səni burada öldürüm, yoxsa orada? Dedi ki, ey övladım, əgər insanın əvəzi onun etdiyi əməlin növündən asılıdırsa, onda məni oldu öldür. Çünki mən də vaxtı ilə öz atamı orada öldürmüşdüm. Və Əl-Hakim rivayət edib, Ənəsdən radiyallahu anh, ki Peygamber sallallahu aleyhi ve İki kapı var ki, yani iki günah var ki onların cazası dünyada da Allahu Teala onu tezleştirir. Birinci haksızlık eləməyi, ikincisi isə valideynlərin üzünə ağ olmaqdır. Allahu Subhanu Teala'dan deyirəm ki Allahu Subhanu Teala Bizi islah edəsin, Allah subhanahu ta'ala bizi valideynlərimizə qarşı yaxşılıq edənlərdən edəsin, Allah subhanahu wa ta ta'ala bizi onların e, üzünə ağ olmaqdan qorusun, Allah subhanahu wa ta'ala bizə onların müamilə eləyəndə, onların davrananda bizə səbr versin, Allah subhanahu wa ta'ala cəmi valideynlərimizə hidayət versin, onların imanını artırsın, Allah subhanahu wa ta'ala onları da kim onlardan iman getiribsə cənnətə salsın. Və sələllələ və barəkə alə Seyyidin Muhamməd və alə alə və əsxabi əcməyin və aqqimiz